português brasileiro vogais 1 um. carro final azul beba estuda amplo antes manhã 2 caneca colher epoca canetas você ficha cidade senhora 20 tenda tempo três kabiji horrível aqui 20 kashimbu 4 9 norte esquimo folha avô engenheiro falo ombro 11 5 nuca cabeludo umidade cumpro nunca vogais duplas rei educar rejeitar cooptar autoco de tongos um mais além mais grau são ao lado nadam mandarei ninguém podai vendeu foi põe louco fui muito 2 continua espécie 3 preâmbulo ciência tritongos 1 um. caia maio 2 meia feia 3 boyu apoia consoante barco casa cebola almoçar dedo cidade dia famoso gato guitarra água gerente homem juntos lábio brasil moça número pequeno quish quem quando rua carro dormir barato soda passar casa três canetas três dedos tema gente tio viuva sharp máximo examinar fixo conjuntos de consoantes um chuva picho chocolate 2. Olhos. Molhar. Filha. 3. Ganhar. Pinheiro. Casinha. Tonica das palavras. 1. Um. Bunanca. estudies dia nada ontem dandi uchu ambar dois crasha vocês avô manhã vintém come miguel receber chirish alemães põe papai bacalhau murei foi institui três máxima complexa sabe em entoação Onde é que vamos? Vamos ao teatro. Vamos ao teatro? Que bom que vamos ao teatro. Unidade 31. Texto 1. Alice: José Luís, achaste alguma coisa aí nesse jornal? Ainda não. Então ouve este anúncio. Precisa-se: Analista de sistemas. Pretende-se: Curso de nível superior no âmbito da análise de sistemas, experiência mínima de 2 anos, conhecimentos de inglês, francês e alemão, idade até 35 anos. Oferece: Excelente ambiente de trabalho, vencimentos acima da média. automóvel da empresa, outras regalias sociais. Respostas com currículum vitae e fotografia recente para Duarte e Companhia, Avenida da América do Sul, 97, quarto esquerdo, 2832 Lisboa. Hum. Parece interessante. Vais responder? Acho que sim. Exercício 2. ouça e repita Duarte Português Unidade Universidade Texto 2 José Luís Bem, vamos lá a ler a carta. Lisboa 15 de maio de 1987. Excelentíssimos senhores Duarte e Companhia, Avenida dos Estados Unidos 97, quarto esquerdo, 2832, Lisboa. Escrevo-lhes para me apresentar como candidato ao emprego de analista de sistemas, que recentemente anunciaram no Diário de Lisboa. Conforme poderão verificar no currículo em vite anexo, possuo todos os requisitos que pretendem, exceto o da idade. Esta, porém, excede em menos de 1 um mês o limite que estabelecem, já que completei 35 anos há pouco mais de 3 semanas. Espero, portanto, que em vista das minhas outras habilitações, possam aceitar a minha candidatura. com os meus melhores cumprimentos, José Luís de Sousa Henriques. Texto 3. Secretária. Mais outro candidato. Ah, a fotografia não é nada mal. Curriculum vitae. Nome: José Luís de Sousa Henriques. Idade: 35 anos. Profissão: na lista de sistemas. Morada: Travessa dos Santos, 318, segundo direito, Lisboa. Telefones: 287 18 dia 3415 63 noite. Habilitações literárias: Curso de nível superior em análise de sistemas. Experiência: 4 anos com a Companhia Pública de Planeamento, onde trabalho atualmente como analista de sistemas e programador. Conhecimentos. Sólidos conhecimentos de matemática e das principais línguas de computação. Fluência em inglês, escrito e falado, e bons conhecimentos de francês e alemão. Texto 4. Diretor Geral Manuel. Ele fez um curso brilhante, tem boas recomendações. Se oferecermos o emprego, pode assumir já as funções sim, imediatamente. E não se importa de ir para o Rio de Janeiro logo que abrirmos lá uma filial? Não, senhor. Então, parabéns, o emprego é seu. Assina o contrato quando quiser. Unidade 32. Texto. 1. Maria Luísa. Nelson. Está procurando apartamento? Não, quarto. Olha, tem um anúncio aqui. Ah. Aluga-se quarto mobiliado em andar de luxo com telefone. Avenida 12 de Agosto, 18, primeiro direito. Então, deve ser caro? Bom, mas é aqui perto. É mesmo. Eu estou cansado de morar longe. Então, vai ver? vou. Quem sabe eu tenho sorte e é barato. Este tu dois. Carlos, Jorge, Filipa. Só faltam três. Ótimo. Vendas vivenda grande com jardim na zona de Oeiras. Telefone 349104. Não. Telefone 349704. Já está. O próximo. É Lucas, andar de luxo com 6 assoalhadas, junto ao Hotel Imperial na Avenida de Paris. Ofertas ao número 206 deste jornal. Certo. Agora o último. Transpassam-se dois escritórios de 3 assoalhadas na Praça da República com alcatifas. Telefone 984257. Perfeito. Terminamos. Exercício 3. Ouça e repita. Deluxo. A embaixo. Máxima. Próximo. Testo. Exercício. Táxi. tais tu três. Vendedor: Dona Mariana. O acabamento é de primeira. A senhora pode escolher a cor das paredes, dos sanitários. Os roupeiros são grandes? São, têm uns 4 metros e tanto de comprimento por 3 e pouco de altura e uns 60 ou 70 centímetros de profundidade. Nada mal. Porque não vai ver os andares, minha senhora? No prédio da Avenida Douros, eu posso lhe mostrar. Pois vou. Estão lá agora? Sim, estão, até às 6 da tarde. Então já vou lá ter. Adeus e obrigada. Obrigado eu, minha senhora. A 10 4. Maria Olívia, Odette. Que tal o andar? Bem, a sala de estar é grande e os quartos estão razoáveis, mas a cozinha e a casa de banho são muito pequenas. A marquise, então, é pequeníssima. Além disso, não tem garagem, só arrecadação. E as condições não podiam ser piores. O proprietário quer todo o dinheiro até setembro. Então não o vais comprar. Não, de maneira nenhuma. Exercise you says, olha e escolhe as respostas. Eu moro nos arredores de Lisboa com a minha família. Moramos num prédio de apartamentos. O nosso é no sexto andar. Não é muito grande, mas também não é pequeno. Tem quatro soalhadas, dois quartos de dormir, um para mim e a mulher e outro para a nossa filha, uma sala de estar onde vemos televisão e uma sala de jantar onde tomamos as nossas refeições. Tem duas casas de banho. uma companhia e outra só com chuveiro. Uma cozinha e finalmente uma marquise onde temos muitas plantas e a máquina de lavar roupa. Até uma sorte, porque é bastante confortável. Daí estou zingu. Nelson? Senhoria. E a eletricidade? Não está incluída na renda. tem de pagar à parte. Mas os banhos estão incluídos? Estão. E além disso, o quarto tem serventia de cozinha. O senhor pode usar o telefone? Está bem. Eu fico com o quarto. Então pode pagar um mês de renda e leva já a chave. Mudas para cá quando quiser. Unidade 33, texto 1. A cabeleireiro. Dona Angelica, manicure. Não vai fazer uma permanente? Não, só quero cortar o cabelo. Assim, senhora. E como é que eu quero? À frente com franja, dos lados acima das orelhas e atrás bem curtinho. A consistência deve me ficar bem. Vai fazer as unhas, minha senhora? Hoje não, obrigada. Tá isto dois. Júlio, empregado da limpeza a seco. As camisas são para lavar e passar. O fato, a camisola e as gravatas são para limpar a seco. Muito bem. E posso vir buscar tudo amanhã? Amanhã não é possível. Nem mesmo ao fim da tarde. Era melhor que viesse depois da manhã, a partir da hora do almoço. Exercício 3. Osse e repita. Ascime. Osse. almoço Com licença Calça recessionista Zucker Agora, óse e completa. Hum. Próxima 2. fosse 3. licença 4. somos texto 3. carregador Maria Luísa A poltrona para onde vai? Eu queria que fosse para ali, entre a porta e a janela. Não. Espere. Pode trazer aqui pro lado da estante. E a mesa e as cadeiras? Por enquanto, pode deixar no corredor. Depois eu vejo para onde aquelas vão. Texto 4. Dona Maria do Carmo, pintora. Se pintasse aquela parede de marfim, combinada com as cortinas. A senhora é que sabe. Está bem. Marfim. Iossa, e no quarto dos meninos gostava que ainda não fizesse nada. Eles é que sabem que coisa que querem. Quando chegarem da escola, dizem-lhe quais são. Texto 5. Senhor da mesa, canalizador. Eu quero que dê um jeito na sanita, está bem? Está entupida. Depois, conserta o chuveiro que não funciona. Esta canalização é uma porcaria. É tudo? por os miúre. Depois tenho de chamar um eletricista porque nem o fogão nem o frigorífico funcionam. Unidade 34, texto 1. Bombeiro. Dona Rosa. Vírus. Está. Aqui é uma vizinha do número 85 Avenida de Peçau. Queria que fossem lá ter depressa. Qual é o problema, minha senhora? Está a sair um rolo de fumo da cave do prédio. Eu soube se ela já entra, minha senhora. Acho que não. É um depósito de móveis e a esta hora toda a gente já saiu. Ainda bem. De qualquer maneira, vamos já para lá. Texto 2. Sr. Rodrigues, polícia. Eu queria dar parte de um roubo. Pode dizer? Eu fui ao cinema com a mulher às 8 horas e quando saímos às 10, ladrões tinham quebrado o para-brisas do carro e levaram o rádio, o gravador de cassetes e documentos. O carro onde é que está? Está à frente do número 18, aqui na Rua da Confiança. Então vamos lá. Enquanto examino o carro, O senhor dá-me o resto das informações de que preciso. Exercício 3. Ouça e repita. The key. Casa. Como? Pequeno. Crie. 15. kay Porque quase quando qualquer Está estou três, Sr. Lopes, telefonista do Hospital de Santa Catarina. Sou o proprietário da drogaria à esquina da Rua de Santo Amé com a Travessa dos Anjos. Quero que mandem uma ambulância, pois houve um acidente de automóvel e há feridos. Sabe quantos feridos? Sim, são os dois motoristas, pois não havia passageiros nos automóveis. Um tem uns cortes na cabeça e o outro parece que magoou o ombro. Obrigado. A ambulância já vai a caminho. Texto 4. Senhor Rodrigues. A tentar escrever a carta para a companhia de seguros sem demora. Excelentíssimos senhores. Esta carta é para vos informar de que o carro de matrícula DI 7936, de que sou proprietário, foi objeto de um roubo no último dia 14, atendendo o ladrão ou ladrões. quebrau do para-brisas e levado do interior, um rádio e um gravador de cassetes de marca Lusitania, modelo SH2045, e alguns documentos. A fim de que possam cobrir estas despesas nos termos da apólice de seguros número 49513 que adquiri a essa companhia em Vilhas, em anexo a cópia do documento policial lavrá-lo após o roubo, bem como as faturas relativas à substituição do para-brisas, do rádio e do gravador de cassetes. Aguardando pronta resposta, apresento-lhe os meus melhores cumprimentos. Manuel Rodrigues. Texto 5. Sr. Vítor de Sousa. Prezada senhora, ficaríamos muito satisfeitos se nos desse o prazer de uma visita num dos próximos dias. Gostaríamos então de lhe oferecer uma recompensa pelo que fez na tarde do dia 9. Como sabe, se não tivesse chamado os bombeiros e eles não tivessem cá vindo tão prontamente, teria havido no nosso depósito um incêndio de grandes proporções. Cordialmente, Vítor de Sousa, gerente. Unidade 35. Exercício 2. Ouça e complete. Eduardo. Lisboa, 10 de maio de 1985. Excelentíssimos senhores. Escrevo-lhes para me apresentar como candidato a um emprego que recentemente anunciaram. Em anexo, envio-lhes o meu currículo vitae. Com os meus melhores cumprimentos, Eduardo Portela. Exercício 5. Oça e escolher. Dona Isabel, vendedor. Quais são as medidas do quarto? 5 metros por 3,5. E, e do roupeiro? 3 metros e meio de largura por 2,80 e de altura por 70 cm de fundo. Exercício 6. Ouça e escreva. 1. Um, Marquise. 2. Casa de banho. 3. Quarto de dormir. 4. Escritório. 5. Alden Trader 6 Cozinha 7 Sala comum 8 Varanda 9 Terraço Exercício 8. Oça. 1. Um. Cabeleireiro. Dona Júlia. Como é que quero o cabelo hoje? Na frente curto, atrás e dos lados pode deixar comprido. 2. Luís, empregado da limpeza a seco. A camisola é para limpar a seco e as camisas são para lavar e passar a ferro. 3. carregador. Dona Ana. A poltrona para onde é que vai? Ali para o lado da janela. 4. pintor. Dona Fernanda. De que cor a quer que pinte a casa de banho? Talvez de um azul clarinho ou um verde água. 5. eletricista. Senhor Guedes. O senhor verificou os fusíveis? Não, nem sequer me passou pela cabeça. 6. Catalisador. Dona Isabel, quer que veja também o chuveiro? Não é preciso, é a única coisa que funciona nesta casa de banho. Exercício 12. Ouça e escolha as respostas. Hum. Bombeiro. Senhora. Bombeiros? Está. Podiam vir imediatamente à minha casa? Qual é o problema, minha senhora? Um incêndio na minha cozinha. 2. Senhor, polícia. Venho para dar parte de um roubo. Então diga, quebraram o para-brisas do meu carro. E levaram o gravador e todas as cassetes, as minhas favoritas. Onde é que foi isso? Aqui no parque de estacionamento, junto ao cinema tropical. Exercício 14. Ouça e escreva. Chamou-me. Baixo. Com licença. açúcar exercício qualquer exercício 16 qual não faz parte 1 um. incêndio roubo acidente água ardente 2. disse viesse falasse fosse 3. melhor doutor pior maior 4. brasileiro bombeiro cabeleireiro engenheiro